Дъще Сионова. Неделна беседа, държана от учителя на 14 май 1922 година А Исус намери осле и възседна на него, според както е писано. Не бой се, дъще Сионова. Ето твоят цар иде възседнал на жребие услично. Евангелие от Йоан 12 глава 14 и 15 стих Потребен е смисъл в живота. Когато първосвещеникът или съвременен някой архиерей се облече с всичкия си накид в църквата, питам, каква е целта на това обличане? Ще ми отговорите служене на Бога. Тоест, когато този архиерей се накити със своята премяна, той е като унази мума, която се кани да се жени или скодява. Той е същото положение. Защо се облича мумата? Попитайте всяка българска мума, която отива на хорото. Тя ще се в ще се облече хубаво, цвете ще тури на ушите си, на главата си. Защо мислите прави така? Иска да се ожени. Но защо трябва да се ожени? Ще ми отговорят. човешкият род трябва да се поддържа. Защо трябва да се поддържа човешкия род? За да се самоусъвършенстват хората. Защо трябва да се самоусъвършенстват хората? Е... Това е закон в природата. Всички тия разсъждения ние ги туряме под един знаменател. Да познаем Бога. Той не е само до младата мума. И в уния цветя, и в уния дървета, и в тях има съзнание. Като посрещнат своя любовник слънцето, и те турят най-хубавата си премяна. Уния шарени цветя – най-хубавата премяна, с която идат да го посрещнат. И цветята имат много добри познания за слънцето, много по-добри отколкото сегашните хора. Сегашните образовани хора, когато слънцето ги напече, турят си големи дъждобрани, омбрели или големи шапки, турят големи завеси – да не влиза в стаята светлина през уния малки прозорчета и всички проповядват да не пита да слънчасат хората. Така учат грящаните, а селените имат друго учение. Те само когато дойде обяд, тогава ще се скрият под някоя круша. Питам тогава. Де е смисълът на живота? Смисълът на живота не седи в частностите, в нашите разбирания. Смисълът на живота не седи в една теория в едно разбиране. Смисълът на живота не седи в религията. Даже религията не е изразно си осмислен живот, защото религията това са форми начини, чрез които трябва да служим. Нима унази мума, Която може да играе всички хора, Всички игри На хорото. Нима тя е научила смисъла на живота. Тя на хорото Може да играе много хубаво, А да не знае да готви. Тя може да играе Прекрасно, А да не знае да шие. Тя може да играе отлично, А да е много устата. На хорото е Отлична първа мума, тя води хорото. Като го завърти, като нея, втора няма на хорото. Но идете вие в дома и вътре, ще видите, че тя върти хорото по друг начин. На хорото всички и се радват, а вкъщи като върти хорото, всички плачат. Питам, защо? Свекървата плаче от нея, свекърът плаче от нея, деверът плаче, зълвата, всички съседи наоколо. Всички плачат и касват. Тя беше първата мума на хорото. Как тъй? Първа мума на хорото, а вкъщи всички плачат от нея. Той съждение, че тя е лоша, че всички плачат от нея. Той е частично. Той ни най-малко не показва, че нейният характер е лош. Тя частично се проявява. Аз мога да обясня той от какво проистича. Ако вие имате едно отлично гладко шише, може да го носите, безопасно е това шише. Но ако го щупите на няколко парчета, всяка една част е опасна. Тя може да се натъкне на кой да е крак. Казвам, тази гумана хорото беше цяла, а вкъщи е на парчета. Е, какво трябва да се прави? Съберете всички части на място, залепете ги и тя ще бъде отлична, тъй както е. Сега нека дойдем до известни разсъждения. Да кажем, ние проповядваме известно учение. Той учение не само ние го проповядваме. Той учение всички разумни хора го проповядват. Проповядва Христос едно учение и аз изнасям сега учението Христово. В Негово време Христос говореше много логически. Говореше едно от най-трезвите учения – най-тресвото учение в света? А неговите съвременници намериха, че това учение е неподходящо за тогавашната култура. Даже сега, след 2000 години, намират учението Христово неподходящо, не можело да се приложи. Ако някоя жена днес вземе и приложи учението Христово, мъжът ще я изпъди навън. Ако някой мъж приложи учението Христово, жената ще го изпъди. Ако дъщерята приложи учението Христово, бащата и майката ще изпъдят. Веднага ще се разделят тези хора. Казват, ние такива набожни хора не искаме. Защото всички имат понятие, че като стане човек набожен ще хлътна очите му, лицето му ще се измени. И мислят, че в тия хладнатини има набожност. Аз се чудя отде е дошла и откъде се е появила тази идея за хладнатините. то е набожност, тогава уния хора в болницата са най-набожните. Ако тъй разсъждаваме, тогава какво ще кажем за уния свещеници от гледището на тази логика? Като съдим по това, ще кажем, че от тях няма набожност. Всички са управени тъй както никой друг. Това са крайности в разсъжденията. Това не е никаква логика. Нашата реч може да е логична, без да съдържа тази необходима истина за ума. Тоест, аз наричам истина в прям смисъл. Вземете храната, която дава сили на организма. Тя съдържа в себе си истина. Истината ще ви направи свободни. Ако аз, който съм пътувал след 3-4 дена, краката ми са откъснати от умора и ми е невъзможно да свърша своя път, у нас е и малко храна, която приема, тя ми е предала истината и тази храна ме е направила свободен да пътувам по-нататък. Следователно някой ще каже, по какво да познаем истината? Истината ще ви даде сила да довършите своя път, ще ви направи свободни, ще ви даде сила да довършите начертания път и начертаната работа. Тогава, каква е целта на религията? Да ни даде истина, да ни покаже пътя към Бога. Нещо повече. Не само да ни покаже пътя към Бога, но и да ни съедини с Бога. По кой начин? Чрез закона на любовта. Те казват, Самата църква трябва да бъде любов. Ще ви приведа един пример. Ще го нарека за напетение благодетел. Ще ви дам един нов начин за мислене да видим как ще го приложите. То е следният. Някоя графиня бериоза, осиромашала съвършенно и попада в такава беднотия в не видя на беднотия. Тя е дъщерята бериоза. Някой си поет на име Самусали, аз го наричам така, искал да й помогне. Но понеже знаел, че тя е толкова честолюбива, толкова горделива, изпира един начин. Минава ден, два, три всяка вечер той мисли по кой начин може да ѝ помогне, как да я повдигне, как да ѝ помогне без тя да усети, как да извърши едно благодеяние. Решава и свършва. Изучава той нейните навици, как ходи и като знаел, че нейният портфел е празен, той си наумява да тури 10 000 франка в това протмоне, по такъв начин да ги тури. Без тя да усети. Но случва се така, че като взема протмонето и тура тия златни монети вътре, хващат го стражарите. Града е било това. Хващат го стражарите и казват: Госпожице, той протмоне е твое ли е? Мое. Ами парите твои ли са? И те са мои. Е, тогава този господин, този благодетел иска да те убере. Хайде тогава самосали в затвора. След това се образува съд, съдят го, идват адвокати, пледират и най-после доказват, че той е виноват и го усъщат на 10 години затвор. Питам. Вие, след като излезете от този затвор, втори път ще се опитате ли да турите в кесията пари. Вие ще се обърнете и ще кажете «Колко непризнателна е тя!» Да, то е една гордост да се не каже, че тя нищо е нямала вътре. Гордост е нашата гордост. Съвременните хора не искат да признаят, че в тяхната кесия е нямало нищо. Всички свещеници, проповедници, съдии, благородници – всички днес не искат да признаят, а казват Той в кисията е Мое И всеки благодетел трябва да иде в затвора. Питам тогава тия свещеници, които удържат днес тази истина Откъде я взеха? Тяхна ли е? Църквата тяхна ли е? Те казват Нашата църква и Бериоза казва, «Мой са тия пари!» Нашата църква, българската църква, английската църква, нашата църква, символът на нашата църква, на нашата кесия – горко на този, който казва, че тия пари аз ги турих вътре. Питам ви. Каква логика има в такова учение? И нека ми докажат, кой гений в света, кой велик гений е вложил нещо ново в света? Той е едно заблуждение. Онзи, който влага всичко вътре в нашата душа, ние никога не сме го видели в неговата красота. Той седи още в затвора. Самосали е той. Тъй го наричам аз. Вашият самосали е сега в затвора. Затворен е той заради вас а вие ходите като графиня Бериоза. Ние сме хора благочестиви, никакво зло не сме направили. Казвам, Едно зло сте направили. Вашият самосали е затворен. За кого? Заради вас. Питам. Де е вашия Христос? Де е Христос на свещениците, Де е Христос на проповедниците, да е Христос на българския народ, да е Христос на английския народ или на, на американския народ, да е Христос на руския народ. Има ли го? Не само да говорим, че Христос преди 2000 години дошъл, този Христос сега жив ли е? Тоест, ние нямаме нужда от един Христос, който е умрял. Историческия Христос. Нямаме нужда от тия реликви на предпотопните същества, на мамонтите, да им пазим скелетите, какви са били и грамадни. Хубави неща са те, но ние искаме един живот божествен, в който сега можем да живеем. Сега. Може ли този живот да влезе в нас? Може ли този живот да излекува всички наши недъзи, да изправи нашите умове, нашите сърца, да ни даде един благороден потик в света? Сега някои като ме слушат ще кажа Ето, той пак осъжда Не, не, аз не осъждам, аз говоря истината Истината ще говоря тъй, както никой не я е говорил и ако тази истина огорчава някого, аз не съм виновен. «Да не осъждаме», казва Христос. Съгласен съм с Него да не осъждам, но Той казва «Аз съм пътя, истината и животът». И казва «Идете и кажете тази истина на моите братя, да дойдат по пътя за Галилея» за да ме видят, да се разговарят с мен. И аз днес ви казвам на вас. А Исус намери осле и възседна на него, както е писано. Защо възседна Христос на осле? Ослето е емблема на едно същество, което е и горделиво, и и славно. Христос най-първо възседна на магаре, искаше да покаже, че той трябва да подчини човешката гордост и щеславие чрез своето слово. Да я тури на работа, на велика работа. И седна на той муле отгоре. Нали знаете? Аз имам един окултен разказ за магарето, как е станало магаре. Понеже е като видяло за първи път жената, която Господ създаде, у него се появило граматно ще особено понятие за жената, и после казало: Тази жена, която Господ създаде, нищо не струва. Затова станало Осле. Защото казало Магарито, че жената не струва. Тя не е по-хубава от мене, не е по-красива от мен. И за това. Стана магаре, осле. И Христос седна на това осле да почини това щеславие. Този усел символически ето и щеславие и тази гордост, която спира не само цялата култура, не само народа, но индивидуално и наспира. Всички споруби в домовете стават все за такива работи. И казва се, а Исус намери осле и възседна на него, според както е писано. Не бой се да ще онова, ето Твоя цар иде, възседнал на жребие ослично. Не бой се. Какво имаме, когато се боим? Онзи, който е изгубил своята любов, той се бои. А унази, която е изгубила любовта на своя възлюбен, сърцето и трепере, краката й треперят, пообледняла е, пожалтяла е, не може да яде вече. Защо е изгубила своята любов? Сега вие ще ми възразите. Е, хубаво за онези, които не могат да ядат така е. А за онези, които ядат, докато тя съзнава, че е изкупила своята любов, нейните крака треперят. Най-после казва, и без него може. Тя го зарясва и казва, и без любов може. И тогава започва да яде и да пие. Жълтите хора са поблизо до Царството Божие, отколкото огоените хора. Последните са съвсем потънали в материалния живот, толкова дълбоко, че за да ги извадиш, изискват се хиляди години, за да ги извадим от тази дълбочина на живота, от океана на живота. Тогава се поражда въпрос. Какво трябва да се прави? Не, че трябва да се откъснем от живота, но трябва да го разберем за да го живеем в неговата пълнота. Трябва да се замислим дълбоко върху него. Ако аз видя моя баща, който е живял 50, 60 или 80 години и не е учен човекът, виждам го, че умира и след 10 години го извадя от гроба, всичко изчезнало. Вземам главата му, черепът му, само кост. А мозъкът му го няма. И казвам, татко, татко, какъв татко? Взема този череп и казвам, баща ми. Тъй да, баща на кости, тази свещена глава. Татко мой. И ние ще плачем, къде е моя татко? Но можеш ли да се разговаряш с него? Тогава ще викате свещеник, ще му чете молитви, ще е полива с вода, с масло, но не става татко. Това ли е божественото учение? И казва Христос. Бог не е Бог на мъртвите, а Бог на живите. Ако нашето сърце не може да се затрогне при страданията, които съвременното човечество има, ако нашата мисъл не може да се затрогне от мислите, които съсипват цялото човечество, тогава питам. Не сме ли уния мъртъвци онези глави, на които мозъците са изчезнали, а са останали само мъртви кости? И ако днес някой се опита да говори истината, първото нещо, което ще кажете, то е редик какво нещо е еретик? Еретик значи отцепник от църквата, който не поддържа това учение на църквата. Хубаво. Приемам го. Да допуснем сега, че аз съм един еретик. Православната църква, католишката църква, светлината на еврейската църква, не е ли един отцепник? Казвам, братко. И вие сте еретик, и аз съм еретик, без разлика. И аз съм толкова прав, като вас. Моето гражданство имате вие. От ден на къде да смятате, че вие сте прави, а пак аз не. Евреите ви считат за еретици. Ако се съдим следователно по-адвокатски, моите повереници, които ще ме същитават на основание на Библията, ще кажат – «Вие, православните, сте еретици! Ние трябва да бъдем последователни!» Но казват – «Нашето учение е право!» Аз казвам, че и моето учение е право, но да твърдим без доказателства не може. Аз поставям работата малко на по-друга почва. Аз поставям моето учение на един велик опит, на социална основа. Може да го направя със свещениците по един мег начин. Например, да взема по 100 души ученици от най-бедните. Аз ще ги избера не из богатите, из най-бедните фамилии. И свещениците да изберат 100 ученици и ще ги възпитаваме. Края на четвъртата година ще поставим на изпитие ученици и според тяхното учение, и според моето учение, и ще видим по кое от тях ще се постигнат по-добри резултати. Не е ли това един добър опит? Ако вашето учение даде по-добри резултати, аз ще го приема. А ако моето учение даде по-добри резултати, вие ще приемете моите методи. Какво може да пострада? То си е опитът. Всяко учение трябва да се постави на нозете си. И чудно е, когато някой каже, че и учение ще да завладее света. Само едно божествено учение, учение на истината, може да завладее света а животът на всяко учение на лъжата е кратковременен. Казано е там някъде. Всяко растение, подразбира учение, което отец мой не е посъдил, ще се изкорени. Питам тогава. Ако аз проповядвам едно учение, което е от Бога, ако това дърво, което съдя аз е от Бога, Знаете ли от какво българите могат да пострадат? Преди 5 години ме глобиха с 25 лева, че съм проповядвал без позволение, без да взема позволение от началството. И моя повереник каза да заведем дело. Не. Казвам ще платя. 2 милиарда и половина наложиха на България глоба заради тия 25 лева. Ще кажете една случайност, съвпадение? Да? Едно съвпадение? Но нека направим още един опит. Пак същото съвпадение ще дойде. Седне ме интернираха незаконно и несправедливо. Аз не казвам, че може да има бъдещ живот или може да няма бъдеш живот. В мен няма, може да има. Аз разбирам друго яче живот. Има ли Господ или не? Този въпрос аз не решавам тъй. Аз го разрешавам по друг начин. Имаме ние и друг начин за разрешение. За мен логиката на съвременните хора е логика на слепите. Хората казват, да разсъждаваме логически. Той аз го наричам слепота. Хубав е и този начин, но има и друг начин. Не е този единственият път. Когато си сля, ще аргументираш със чувствата си. Ще пипваш и като намериш съотношение на съществата, ще си поставиш известни понятия за тои същество, което изследваш. И понеже тия хора не виждат Бога, те го набарват. Цели томове има, аз ги чета и казвам. Много хубаво аргументираш. Но не е този единственият ти най-правилният начин да намерим Бога. Те казват, Да разсъждаваме от следствието към причините и от причините към следствието. Да, не го успорвам. Преди хиляди години някой пророк е казал така. Но казвам, този пророк, който преди хиляди години е говорил, днес се е въплатил и пак говори. Аз го намирам в Европа и му казвам, ти преди две хиляди години си писал една книга, апостол си бил, Йоан Петър. Но какво си искал да кажеш? И почва човекът да ми разправя, а другите коментатори, които не отиват при Бога, Вземат сега да разсъждават. Ще го теглят. За пример, за посланието на апостол Павел, на гръцки има за неопределителният член цели диссертации. Защо Павел тури е неопределителният член и защо някъде е определителният член? Защо апостол Павел е казал тъй? Касна. Павел, когато е писал, не е мислил за членове. Той е искал да изкаже една велика идея, а членовете са дошли без да мисли. Седят сега и казват, «Какво ли имал в ума си Павелта е турил този, а не онзи член?» И като намерят казват, «Колко учен богослов!» Защо Павел турия неопределителният член? Аз казвам, че разговарям с апостол Павел, но той ни най-малко не е мистил за тия членове. Апостол Павел казва друго нещо. Много работи, които аз писах, не са изнесени. Моите писания са усъкатени. Всичко не е изнесено. Аз питам и Христа. Някой ме обвиняват, че не се отнасим благочестиво към Христа. Аз не се отнасим благочестиво, но имам любов към Христа. Обичам го. Какво повече от това? Казвам му. Някои хора казват «Това си казал, еди какво си казал», а той ми отговаря. Аз толкова много работи, говорих. Моето учение не е изнесено. Съществени неща са изквърлени, всичкото е усъгътено и остават само семките на учението ми. И съвременната църква е съградена само върху семките на Христовото учение. Него го няма там. Любовта я няма там. Църквата любовта я няма. Аз бих желал да видя по тоя филон на всеки свещеник, тази жива любов. Аз бих желал под всяка дреха да видя живата любов на Христа. Това живо учение. Да не мисли някой да каже за мен. Той говори и каквото му скимне. Не, не. Аз не говоря каквото ми скимне, а говоря такива велики истини, които аз съм опитал. Опитал съм ги. За мен света не е мъртъв, за мен целия свят е жив и във всяко същество, в един вол, в една муха и прочие, аз виждам той, което светът не вижда. И аз казвам тъй. Ние знаем защо воловета са волове, ние знаем защо мухите са мухи, ние знаем защо рибите са риби, защо растенията са растения, защо минералите са минерали. Ние знаем причините защо това е така и го разбираме. Сегашните физиолози и ботаници може да пишат още с хиляди години, против това нямам нищо. Ние се радваме на техните усилия. Но ние сме разрешили този въпрос и сега се занимаваме с съвсем други въпроси. Ние знаем защо са се родили мъжете и жените. Знаем причините. А сега спорят дали жената е излязла от мъжа, от кое е ребро, от ясното или от лявото. Но Господ взял едно ребро, от ясно или от ляво, или две ребра. И най после човек има сега 12 ребра? Значи, ако е взел едно, тогава е имал 13 ребра. Едно ли е взел и две ребра? И защо? По този начин хората разсъждават и зато и не могат да дойдат до никакво заключение. Възседнал Христосното Юсле. усле – Значи, подчинил той в себе си щеславието и гордостта и той показва. От сега нататък ще служа на Бога с любов, с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичката си сила. Всичко, което имам, подчинявам го на неговото служене. Той показва, Въседна на осле И тогава, като се приближи, казва Не бой се ти, дъще си онова Едно време аз бях, който те измъчвах Аз бях, който те държах в затвори Не бой се, дъще си онова Твоя цар иде, царят на любовта Той иде да отвори тези затвори когато вие влезете в някой царски двор Вие трябва да целунете ръка на царя А едно време са целували и краката на царя Големия пръст Там са го целували И коленичили от 10-12 крачки Пъплили към него Как пъплят някой път котките? Ще пъплиш напред Някой път ще се отеглиш назад И пак ще пъплиш и ако царият простре своя жезъл, тогава имаш право да станеш и да изкаже своята мисъл. Колко пъти вие сте пъплели по този начин и като виждам вашата история, какви неприятни картини виждам и то и пъплене, и ту и целуване. Сега всичкото той ще слави, вие сте го забравили и казвате. Ние сме разрешили една велика задача, но аз ви отговарям. Не сте решили основната задача на вашия живот. Трябва да се качите на Тойосле отгоре и да кажете на вашата Сионова дъщеря Не бой се, твоят цар иде. Тогава няма да пъблите. Тогава е било по този начин. Ще целунеш малкия пръст. А сега при новия цар като идеш, той ще те посрещне и ще те целуне и като брат ще те посрещне. Ако е царица, тя ще те посрещне като сестра. Няма да чака ти да я целунеш, а ще каже Сестро, всичко което аз имам е на твое разположение. Сега аз знае защо се плашат от мене. Аз да ви кажа. Има някои свещеници и владици, които мислят, че аз ще ги накарам да ми целуват крачето. Казвам. Такова пъплене ние не искаме. Казвам. Не, не. Това е учение противоположно на божественото. Това е учение човешко. Аз искам да ги науча не да целуват крака ми, а друго я, че ще се целуваме, както ви казах сега. В широк смисъл говоря, ние трябва да изпитаме себе си. Когато дойдат някои, искат да кажат, че моята реч не била свързана. Хм, ами че аз мога да покажа околцина от вас музикалното чувство и е развито. Ако ви дам един тон от 40 до 50 билиона вибрации, до 35 билиона имате най-високи вълни. Ако аз повдигна гласа си до 32 хиляди вълнения, ще чуете ли нещо? Нищо няма да чуете. Ако сваля трептенията от 16 000 вълни по-долу, ще чуете ли нещо? Нищо няма да чуете. Но под тези трептения има друга гама в света. Ние още не сме дошли до онази божествена логика. Нашата логика е безлогично сгоре на небето. Когато ние говорим най-логично, небесните жители се хващат за корема. И аз често разказвам за един ангел, който посетил земята и искал да изучава живота на конете. И като все от тяхната форма, понеже е при тях слязъл да ги изучава, станал кон. Като се молил, всички коне му се смеели, че не може да произнася както те говорят. Не може да цвили. Всички му се смеели и казвали: Колко невежа е той! Той не може да цвили, както ние цвили. Сега, понеже и аз не мога да цвиля, признавам погрешката си. И ми трябва още хиляди години да живее между тия коне, за да мога да произведа едно такова цвилене, както тяхното. Ще се уча. Но, казвам, ако аз трябва да се уча на вашето цвилене и вие трябва да се учите на моята наука, защо? В бъдеще не аз ще слизам при вас, а вие ще дойдете при нас. Сега аз съм при вас, аз ще се уча. Но когато напуснете вашите форми, тогава ние ще ви се смеем, че не можете да говорите като нас. Тъй, че взаимообразно трябва да учим уроките си и езика си. И Павел казва, «Ако говоря на ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм. Не го турям той за обрек. Хубаво е да бъде човек учен, но учението не е крайната цел на живота. Отчасти знаем, казва там също Павел. И отчасти мъдруваме, и отчасти познаваме. А когато дойдем до същественото, ще знаем как. Тъй, както изисква истината, както изисква великата любов в света, Та моето желание е всички вие да почнете да мислите по един начин и по този истински начин, който поставям в себе си, аз опитвам своята реч. Когато някой ме е обидил, аз се възбудя. Ако аз разсъждавам и моите разсъждения внесат мир в душата ми, казвам, аз право разсъждавам. Ако разсъждавам и моите разсъждения не внесат мир в душата ми, казвам. Не разсъждавам добре. Вие казвате, че обичате Христос, а вас, мъжът би, обидел и Христос казва. Саради мене, прости му. Как да му простия Не искам да го видя. Питам. Къде е вашата любов? Христос сега казва на българските свещеници, аз много пъти съм срещал Христа, той казва, аз им казах да бъдат по-осторожни. Ако аз им кажа, че Христос е казал така, те ще възразят, ти искаш да ни лъжиш. Христос казва, бъдете внимателни. Учението на този човек ще се съди по неговите резултати. Чакайте какво ще покажат резултатите. Няма скрито покрито. Ще видите каква е целта. Ще ви преведа една поговорка. Настрадин хоче живял честен живот, но не му вървял. И един ден той казал. С честност не се живее. Най-после решил да извърши една кражба. Отива вечерта. Намира си една пила и започва да реже. Трака, трака, трака, питат го. Какво правиш там на Страдин Ходжа? Свирия на цигулка. А ми е гласът? Гласът и утре ще го чуете. След като свирите, след като извършите едно действие то само по себе си ще даде своите резултати. Смешна е тази приказка, но така е. Всички наши думи, всички наши вярвания, в каквото и да е направление, ще дадат резултати. И в бъдеще всяко дърво от своя плод ще се познава. Сега ще ви приведа друг един пример, за да обясня по-добре моята мисъл. Аз вземам този митически разказ из историята на Вавилон. Аземфо, синът на Возадар, влюбва се. Като казвам влюбва се, тази идея ви е вече понятна. Всички вие сте се влюбвали. В широк смисъл човек може да се влюби в науката, но казвам, че той се влюбил тъй, както младите се влюбват. Взема младите за идеал, понеже те като се влюбват по безкорисни са. Нямат користолюбива цел. Влюбват се в своята възлюблена, но тя не била красива, не била от високо произхождение. Този Азенфл се влюбва тъй силно че иска да застави баща си да приеме момата в двореца, но те не искат да я приемат, понеже била грозна. Тогава, според тогавашния обичай на магите на Черната ложа, казва, че за да станела красива, трябвало да изяждат сърцата на малки деца. Красиви е и момиченца да изваждат сърцата им тъй, че по особен начин да ги варят и от соковете им да пие, за да стане красива. И започва царския син Аземфо. тук погледнеш днес едно красиво момиченце изчезне, утре друго изчезне. Чудили ли се хората къде изчезват? Казвам. За възлюбината на Аземфо, понеже била грозна да стане красива и да влезе в царския палат, но какво станало в края на краищата? Бялото братство в Вавилон осъжда тази възлюблена на наказание, а така също и Аземво. Той е принадлежал към тази тайна школа и искал да използва своето изкуство. И тя се обезобразила още повече. Десет пъти повече отколкото по-рано. Тогава Азенфо се е молил на боговете и решил да стане магаре, но черно магаре. Понеже думата магаре е малко некрасива и груба, казвам усле. Черно усле. И на английски има две имена, както и в българския. Така че той станал черно усле. Защо? Черното братство имало нужда от едно черно осле и го намират, за да го купят. Те не знаели, че това е аземво. А той станал такъв, за да може да изследва тайната на неговата възлюблена, кои са причините, че тя е придобила тази гросота и дали има начин и то окултен начин да я излекува. Дълго време той носил товар с дърва и се вслушвал във всички разговори. Ако питате, защо служило това осле на и братство? За да спаси своята възлюбена. Някои често са ме питали, когато някоя осле носи дърва. Виждаш ли как Господ е направил това осле? Казвам. Това осле Господ не го е направил. Това осле има съвсем друга задача, която вие не подозирате. Онова, което съвременните хора схващат и онова, което е всъщност живота, не е едно и също. За пример, вие какво схващате? Аз сега говоря и после беседвам с вас, но интимният ми живот, това, което аз мисля, вие не го знаете. Той, което съм пред вас, не съм още всичко в тази реч, която сега ви говоря. Може да я критикувате, както искате, че не съм говорил истината, но това мен не ме съсяга ни най-малко. Това е един малък опит, който аз правя. Моят живот се изразява в друго направление – а, че трябва да ви говоря, то е само едно съдължение. Тъй както едно осле да изнася дървата от едно място на друго. Аз не го считам за нещо велико, за кой знае какво. Не, не. Аз гледам много скромно на тази работа. Казват. Той е отличен проповедник. казва. Той е едно отлично осле, което знае много хубаво да реве. Но тъй, ако ви говоря, вие ще се обидите. Как тъй, разумно същество, човек, Ревели. ли? Ами ако аз не казвам истината в името Божие, не е ли това безобразен реп? Ако аз в името Божие изговарям най-голямата лъжа, не е ли това безобразен рев? Ако аз искам да ви отделя от църквата, да ви отделя от баща ви, от майка ви, питам Не е ли това един безобразен рев? Мислите ли, че моята реч ще бъде възвишена? Не, не, ни най-малко. Аз казвам Когато магарето реве 10 пъти на ден, този рев има много повече смисъл, отколкото моята реч, ако е такава. Но аз казвам на света следното. Ако вие не възприемете Божията любов и не приложите този велик закон на любовта, както това магаря ще ревете 10 пъти на ден и ще носите дърва от едно място на друго, няма да имате ръце, ако пита – и тогава по сто пъти на ден ще те бият по задницата. Ще кажа, тъпън бие в долната махала, а аз се чуе в горната. Ако ме бият по задницата, не съм ли аз, който страдам? Смеят се, че като е по задницата, по-малко е биенето, да не дойде само до главата. На задницата нищо не е това. Но не е това философия на живота. Бой не трябва да има нито по задницата, нито по главата. Следователно, нашия живот в света трябва да бъде разумен и Христос се обръща към Сионовата дъщеря. Вие сте тия Сионови дъщери. Христос ви казва Не бой се! Сега някой от вас, които ме слушате, казвате Хубаво ето и учение да го приемем. Но после, какво ще каже общественото мнение? Какво ще каже общественото мнение за нас? Тук вие искате да направите едно сравнение между Божията любов и общественото мнение. Аз не се спирам да направя сравнение, защото ще обидя както Божията любов, така и туи общество. Всички общества трябва да бъдат внимателни – и аристократи, и владици, и архиереи. Когато ние говорим за Божията любов, без разлика от най-висшия българин до най-нишия, всички са длъжни да обърнат лица, да паднат на колене. Да погледнат към Бога и да кажат, Господи, да се възцари Твоята любов в нас. Той иска сега Христос от нас. И аз искам сега от вас по-голяма смелост. Не е смелост да говорите, а смелост в любовта. Да почнат да топтят вашите сърца, вашите умове да вземат друго направление, да сте готови да се жертвате. Ако ще умре някой, да умре за тази велика Божия любов. И като ви питат на небето, защо умряхте, да кажете. Умряхме, за да се възцари тази Божия любов на земята. Ако всички тия българи, които измряха на бойното поле, бяха умряли заради тази любов, България не щеше ли да се въздигне? Щеше. То е учението, което аз проповядвам. И то е истинно. Всички ние трябва да бъдем братя, а не страхливци. Без разлика, за мен имената не въжат но всички трябва да изпълним своя дълг. И аз искам всеки да изпълни своя дълг, както го разбира, но да го изпълни в името на тази велика Божия любов. Ясно ли е това? Това е великата логика, живата божествена логика. И ако ние приложим всичко това, ще възкръснем света и тогава няма да плачем за умрелите, са мъртвите глави на нашите майки и бащи, за техните кости. А всичкото и ще оживее. И тогава онези, които ще дойдат, ще разберат истината. Сега някойто го оженят, но докато го оженят, какви ли не сватове турят да го убеждават? Дойде някой да взема пари назаем, ще те убеждава, докато ти вземе парите и ще замине някъде. Значи, за да му върви, дори лъжата. Защо? някои искат да ме лъжат. Едно нещо има, което аз мразя. На всичко аз се е поддавам, но никога не на лъжата. В Историята на моя живот не е било момент, в който някой да е могъл да ми излъже. Нито съм лъгъл, нито някой може да ми излъже. Лъжата – това е едно отрицание на Божията любов. Лъжата – това е едно отрицание на правдата, това е едно отрицание на Божията добродетел. Лъжата е отрицание на всичко нова, което е положително, на всичко, което е велико, благородно, възвишено. Лъжата е тази, която ни е докарала дото и положение. Сега аз говоря принципално за лъжата, не говоря за вашите понятия. Не, не. Унази лъжа, която съсипва, която в името на благочестието казва, Господ ме е пратил. Ама не го е пратил Господ. Мен духът ми говори. Ама духът не му говори. Аз съм, еди кой си? Той не е. Той се е дегисирал. Иван Стоянов. Като му хванеш брадата, виждаш, че е някой друг. Ако Господ прати един ангел на земята, само да погледне брадите на всички владици и проповедници и свещеници и моята да погледне. Знаете ли, каква дегизация ще излезе тук пред вас? И тъй ще бъде Божията истина. Тя няма да се наруши заради някого, Господ няма да отстъпи заради никого. Той поругаем не може да бъде. И ние говорим в името на тази истина и искаме от България да излезе истината. Няма да говорим защо е потребна или не, а във вашия живот ще турим тази велика истина. Никаква лъжа. Когато дойдем до любовта, абсолютно никаква лъжа не се позволява. Нека сърцата ви да вибрират, нека тази любов вибрира във вас. Той не казвам, за да я изповядвате, но като идете при Бога, трябва да кажете цялата истина. Ние сме казвали лъжата, когато сме далеч от Бога. Казват, да се любим. Аз не поддържам да се любим по-човешки. Не, не, аз казвам да се любим с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум. Тоест, с всичкото битие, ще проявим цялата Божия любов. Може ли това да бъде? Може. Ако не любиш тъй, ти ще кажеш една лъжа. Някой казва. Може, но с малка любов. Аз от малка любов умирам. Но в мен има два полюса. Или да ме любят както трябва, или да ме мразят както трябва. Той посредата? Не. Ако е любов, да е любов. Ако е омраза, да е омраза. Някой казва, аз те мразя. Той говори една отрицателна истина. Отрицателната истина, омразата, разрушава. А положителната истина, любовта, съгражда. Вие ще кажете, заслужава ли моята любов? Всеки един брат, всяка една сестра заслужава моята любов. Някой път някоя сестра или брат ме срещнат и казват най сърдечният човек е той. Или понякога. Много студен човек е той. Не, че не мога да изразя моята любов. Други казват Студен е. За да вице луна, аз трябва да бъда чист. Остата ми е кална, понеже се намирам между хората. За да ви Луна трябва да бъда чист, а не е както онзи негър в Америка, който платил 50 000 долара за една целувка. Работник бил в една мина, излиза една вечер, намира една американка и в мрачината я целува, но остава петно на лицето й. Тя е мислила, че е бил красив, Приказвали заедно, но когато отиват до един пост и вижда, че е черен, извиква. За свидетелства, че е целуна, хващат го и го осъждат на 50 000 долара за една целувка. Оставил черно на лицето й. «Аз не искам да ви целуна в мрачината», т.е. подразбирам лъжата. «Аз не искам на вашето лице да оставя петно». Но когато целунеш някого, ще го целунеш с уна си велика божествена любов. И тогава цялото небе да се възрадва и да кажа. Днес тези братия се целунаха с божествена целувка. И Павел казва. Целунете се с целувание свято. И казва Христос. Не бой се, дъща Сионова. Защо да не се бои? Защото от сега нататъка сида, моето учение на любовта иде, иде любовта, иде правдата, истината, добродетелта, иде милосъртието. всичко добро, което Бог е приготвил от панти века, всичкото и ще бъде един накид за теб. Ти ще се накичиш. Ще бъдеш красива пред света, както никога не си била накичена. Е, сега как да ви кажа? Да ви кажа ли, брати и сестри? Вие няма да ми повярвате. Не може да ми повярвате. Защо? Защото у вас имате толкова бащи, за да ви кажа, братя и сестри, трябва да признаем само един баща. Мога да ви кажа, братя, ама утре другият ваш брат. Само един баща трябва да имаме и този наш баща се нарича баща на любовта. Ясно ли е това учение? Опитайте го вътре в себе си. Положете го на един опит. Ако ти си болен, грей се на слънцето и той слънце ще те излекува и Отец ще те научи на истината. Ще кажете, Господ е далеч някъде. Това са философски разсъждения. Мислете за Бога като една всеобемна любов? Него няма противоречие. Каквото и да ви дойде, казвайте – Бог е любов. Изгубите пари. Казвайте. Бог е любов. Безпокойство, баща ви умрял. Бог е любов. Децата умрели. Бог е любов. Нещастия идват. Бог е любов. Поддържайте това до последния изпит. И в последния изпит всичко вас изгубено ще се повърне назад. Баща ви, майка ви и любовта, като възвърне любовта баща ви и майка ви, ще се яви и вашата сестра. И тогава ще видите вашия баща. Той ще ви даде една отлична целувка, каквато никога не сте имали. И тази целувка ще бъде толкова топла, толкова приятна, толкова велика ще бъде тя. Ще внесе този вечен живот и вие ще станете безсмъртни. Това е второто възкресение. И аз бих желал да се приготвите за този ден, за да може този ваш баща, който ви даде тази целувка, да направи всички да оживеете, и като се срещнем, да знаем, че ние сме в новия живот и да кажем, че всичко старо отмина, а новото остана. Само тогава ще можем да си дадем по една братска целувка и ще знаем, че сме братя и сестри. Беседа държана от учителя на 14 май 1922 г. в София